Hola Mariona, què tal? Com estàs? Hola Mateu, molt bé i tu? Estupendo. Bueno, per fi, després d'uns minuts hem pogut solucionar el problema Crec que no gravava aquest programa. Aquestes tecnologies, Mateu... Hem, hem fet un reset i ja està. Un reset com, com, que, com tu, que deies que volies anar... Com has Als Pirineus, a pasturar. A pasturar cabres, als Pirineus. És un bon reset, no? Oh, seria meravellós, trobo. Tu sol, amb les teves cabretes, els teus gossets... Iau... I ja a està. I, I viure com ho fas? Què amb faries? Llet, llet. Viuries a base de llet i naps. Ah, de per menjar? Sí. Bé, bueno, no, vendria la llet i ah els formatges, i faria formatges. Molt bé. Llavors, tu amb... sola tot? Sí. Molt bé. <ríe> Estic molt optimista. <ríe> <ríe> Tens algun coixí al banc o alguna <ríe> mm... <ríe> Vale, va. Bé, <Bueno>, faria... <ríe> Què ens porta? Bueno, a veure, em fas tu la pregunta, te la faig jo? Jo tinc una. Ah, si bueno, estupendo, perquè jo no me n'he preparat cap. Espero últimament... que encertis bé. Vinga, va, espera, que preparo la, la, la music. music. Va sobre Nadal. Oh, m'encanta el Nadal, ho saps, no? Oh, a mi també. Però... Tan, tan, tan, també També t'agrada el Nadal? Ah, pensava que deies la cançó teva. No, no. Ah! <laughs> de... No, dic el Nadal, de bueno, veritat, Nadal, les quan? festes, t'agraden, bueno, no t'agraden. Bueno, bueno. Què vol dir, guaió? Ni fa, bé, bé. Com bé, que, bé? Que, sí, que bé? Que que bé. No, que et és igual. Bueno, que bé. Vull que... dir que, <laughs> que sí, que m'agraden, però no... Bueno, mm, no m'encapa. No t'apassiona, no. diguem així. És com Nadal, bueno. Vale. Ai, a mi m'agrada molt. Els llums, el fred, els regals, els dinars, la família, les festes... és com... Sí. És maco. És, és una, una excusa per, per, per estar amb la família, no? I vale, els sí, amics sí. i això. Sí, sí. <ríe> no et veig molt entusiasmada. No. Què passa, que no t'agrada que glacis la collita o què? Sí, que glacis sí cara fa fred i ara puc començar a podar. Veus? Això sí que m'agrada. Que glacis, per aquest... Nadal, glacis, bueno, per l'hivern. Sí. Molt bé, vas fent-me la pregunta, va, de Nadal. <coughs> neules o polvorons? Oh, tinc claríssim, neules. ¡Vamos! Benvinguts! Neules <fixi> o He tratatat sense saber si era veritat o no perquè estava claríssim. Ah. Molt bé, molt bé, molt bé, Mariona,t'ho pues, eh, diràs. Anneu les boníssimes amb xocolata o sense. Ah, ah, això és nivell 2 ja, eh? això és nivel 2 Depèn de quines. Depè de xocolata.a. Vale, jo sóc més de sense xocolata. Sense. Jo també. Jo també sense Espere, és marat, no. Absolutament sense xocolata,. Sí, sí. però he de dir que dels polvorons, M'agraden els roscos de vino. Són els únics. Vino, clar, és que... És que són de vino. És que, clar. L'havia dit això ja. Et no, no vino me sona. A que m'haguessis dit, doncs pues, clar, perquè és de vino. Potser una altra, una altra cosa de vino. Una cosa de vino, no? Els <risos> roscos de vino m'agraden, eh? I neules, sí, sí. Neules, neules, per favor. I tu, hi ha algun polvoró que t'agradi? No. No, és per pas... cap, eh? No, no, és per... Per pluna. Per pluna. Aixà a bueno. Pamplona sí que em sona d'haver sentit algun dia. Ah, sí? eh? Hòstia, és que hem viscut tant ja. Que, que cosa, sí. Bueno, i, i, i, I, bueno, va, comença tu, jo? explica'm, no llencis, no perdis res. Prens els papers, bueno. Vols el llapis, l'agafo? No, no ho pot, bueno, no, no pots, bueno. Pilot, té. Gràcies. Mira. Doncs què ens portes? Jo avui us vinc explicar l'agricultura regenerativa. Uau, m'encanta, em flipa. Regenerativa, ja sé de què va... Va. regenera, no? <coughs> Però què regeneres? Uh, ah, les mateixes... Agric... Bueno, uh, en el fons l'agricultura ja és regenerativa, no? És depen, plantar, acollir, plantar, acollir, plantar. Depèn, va, doncs explica. Jo un cop vaig parlar de l'agricultura biodinàmica, que no mm. és la mateixa, eh? Uh -huh. L'agricultura biodinàmica és el que dèiem dels astres, la lluna, més espiritual, podríem dir, d'acord? Uh -huh. vale? I aquesta regenerativa es basa més en fets um, tècnics i teòrics. Vale? Un és oh, més eh? espiritual, que no vol dir que no vagi bé, eh? oh sinó que no està tan demostrada com aquesta, potser. Vale? Genial. Per les dues, és imprescindible ser ecològic, això ja per, per començar. Clar. Ja partim de la base aquesta. Vale? Jo ja no vaig més enllà amb la convencional. L'agricultura regenerativa, vale? el seu objectiu és cultivar el sol. El terra. Uh -huh. O sigui, el seu cultiu principal és el terra. Òbviament, um, són persones i volem viure i volem produir per poder vendre i poder menjar i, i poder subsistir. I pasturar les cabres. Pastura... <laughs> Exacte. <Necessari. laughs> Però sense un bon sol no podem fer mai un bon producte. Correcte. Vale? Perquè deia que m'has um, dit tu agricultura regenerativa per regenerar per regenerar, uh -huh. vale? però regenerar... O sigui, l'agricultura, ok, és, és un, ja regeneres en si, uh -huh. però si no, si no tens res al terra, no et creixerà res. Clar. O sigui, si no tens matèria orgànica, si no tens minerals, si no tens nutrients, la planta no et podrà agafar res per poder-te donar raïm. Bé, bueno, raïm, en el meu cas, eh? Uh -huh. Però cap mena de producte. Llavors, el que fa és això, que el, el sol és el centre de tot, vale? i es centra en el problema. És a dir, et posen un exemple que em van explicar un dia. una, una... Vaig anar una formació d'aquesta agricultura i va... no noia em va explicar això. I és, tu tens un martell a la mà, ¿vale? i et vas picant el cap. Colló. Tu et piques el cap. Vale. <ríe> et vas picant. Jo, hòstia, quin mal, tio, que em molest. Vaig al metge. Perquè fa una setmana que em pico el cap, amb el martell, i em molesta. <ríe> és molt intel·ligent, ha... eh? però segueix. <ríe> molesta i... Um... Bueno, ja està, em molesta, metge, vaig al metge. Clar, clar. Abans de... sí, sí. Da, metge amb recepta, ens un ibuprofè, un, un profe. posem exemple aquest. Vale, me'l metge cap a casa, prenc el meu profe cada 6 hores o cada 8, tal, pam, cap d'una setmana... tu segueixes picant da, tu segueixes el cap. cap. cap d'una setmana... Home, és molt gràfic. Hòstia. Encara em trobo malament. Penso que ja sé la solució, eh, Mariona? No sé si necessito que segueixis. <ríe> Home, per favor, deixa'm que veus l'explicació. Però acabi, acabi. Ja doncs sí, pues sí, torna a la mitja. Escolta'm, que això que m'has donat... Dona-me no, més dosis. No en no més. Però li dona mm, una altra cosa. Doble, saps? bueno. Per sí. complementar. Bueno. Res. Re. Re. Bueno, pues Res. Vaig a una arbolisteria d'aquestes. Molt bé. Que em donin alguna cosa... Natural. Més natural, una planteta, no sé què. Una camamilla, infusió, no sé què. Però jo em continuo picant la cap. Ah. Vull dir que... Continua molestant, saps? Uh -huh. Llavors... Llavors, vale, si pares i dius vale moment, per què m'estic picant el cap? I penses i soluciones el, el problema aquest que t'està picant al cap i ja no et trobes malament, perquè ja no et pigues al cap. Sí? Hòstia, llavors... et, et va convèncer molt aquest exemple, trobo. però No, perquè llavors fas el símil de el metge seria l'agricultura convencional vale. vale que tu vas vale, tinc això, doncs tinc aquest símptoma a la planta, doncs, li tiro això, sí, sí. tantes hores, tants tractaments, Cada 15 dies has de tirar aquest producte químic, vinga, ah. doncs jo. Pam, pam, pam, pam las la arboristeria, no sé si dir ho arboristeria. No T'hi idea tu? Bueno, me guanté, eh? Sí, el, aquelles botigues naturals, la, les naturals que sempre les es plantetes diuen natura i, natura i no sé, sí. no sé quants, ah, que són de fusta de, de color vert i, I, i tenen incens scents. No? Vale, seguim. Ehm, um, però doncs que és com més l'agricultura ecològica? Uh -huh. I la al moment que apareix, dius, "Vale, perquè m'està picant al cap." Seria la regenerativa, perquè et sentes en el problema, vas directe al focus. Però fixa't que en l'exemple no has anat a, a cap lloc, has sigut tu mateix. Has sigut tu mateix, clar, clar exacte. Que te n'has adonat que t'estaves Però... picant el cap. Exacte, ja és <laughs> yes, que... No, i allà la formació tots amb el i picant-nos el cap, eh? O sigui... Ah, brutal, seguiu picant, pues, hòstia, Res. molt bé, aquesta, però profe... Molt dinàmica, segur és que era monitora d'esplai, dels... de, sí, segur. Monitora monitor d'esplai, xopa, sí. del segle XXI. Segur. Escolta batxarango. Bueno. Seguim. En fi, um, llavors tu el que vols és que el teu terra hi hagi matèria orgànica, minerals... Mm. I microorganismes. ¿vale? Aquestes tres emes han d'estar totes en equilibri perquè tu tinguis un sol sa i puguis produir um, amb bona qualitat de, del producte. Vale. I com més bé tinguis al terra, més, amb més nutrients tindràs tu aquest producte. O sigui, més sa per aquella persona que l'estarà menjant, serà. D'acord, mm -hmm. vale. sí. Vale. Este, té, té lògica, avui dient, a la fi... Som el que mengem i collim el que plantem i el que hi ha... El, no? Exacte, o sigui, és... exacte, però amb sí, consciència. Sí, sí. Llavors es basa molt en les cobertes vegetals. Les ah, cobertes vegetals, l'herba, ah, que això sí. l'agricultura eh, bidinàmica també ho fa. També ho té. Uh -huh. Però això és, és, es basa com molt més, perquè al final són plantes que creixen en el terra en funció del que les carencies que tingui al sol... I llavors pues, l'estructuren i bueno, aporten els nutrients que necessitin. Aquesta coberta pot ser, això crec que ho vaig explicar, eh? però faig un refresc, sí, pot ser sembrada, si tu agafes una sembra de gramínies, um, i crucíferes, mm -hmm. que són diferents tipus de, jo què sé, les llaguminoses podrien ser els pèsols, Ahà. que fixen el nitrogen i descompacten el terra. Tenen un arrel pivotant que es diu, que és en forma de com si fos un cono, vale. avall, amb la punxa avall, i descompacta el terra. Aquestes són les, les llaguminoses. Les gramínies serien el sègol, que tenen, descompacten molt, i tenen un sistema radicular, eh, sistema radicular, rotllum... És, què vol dir radicular? Sistema, les seves arrels estan com fent com una xarxa Vale. Són petites arrels que s'estenen, no són pivotants com les llaguminoses, vale. que compacten. Són petitonetes, però n'hi ha moltes. Vale? Aquestes, bueno, aporten unes altres coses. I les crucíferes tenen arrels molt profundes i mobilitzen el potassi del sol. Bueno, són diferents, llavors tu pots agafar... I això t'ajuda per fer que el sol es vagi, vagi movent i Exacte, agafant... aquestes diferents propietats que tenen aquestes diferents plantes, em pots arribar a tenir un sol més equilibrat. I això no, no competeix eh, amb el CEP? Sí. Ah. Competeix tant de nutrients com d'aigua. Val, eh? Però l'has de gestionar. Tot, malgrat tot és més positiu, és a dir, sí, al final el, el resultat és millor, no? Que, sí, sí que diuen com... que sí. Si és que compartir és guanyar, Mariona. Clar, ho és, ho clar. és clar. Compartir el sol és guanyar. Però no llaura l'agricultura regenerativa. Llaurar vol dir passar amb el tractor i amb l'arada... Picar amb martell. <ríe> Picar amb martell. no. no amb es és moure -la, amb, la terra. Mobra la terra? Sí. Pues doncs no ufàn això. Perquè la que fas això ja estàs trencant tota la ah, la resarrels, um, que te que has guanyat. Clar, clar, clar. I tot l'humus, tota la matèria orgànica en descomposició, tots els microorganismes ja els estàs fent malbé. Has dit humus? Sí. Humus és una crema la de de cicrons que em faig. Que em faré ara, potser faré un humus per sopar. <ríe> L'humus és el conjunt de matèria orgànica, minerals i microorganismes. Va, minerali, és com, perfecte. Sí, la terra més desconfosada. I es diu humus. Així. Es diu humus, sí. Va. Ah, bé, no, no. I res, això és l'agricultura la, regenerativa. regenerativa. Vosaltres ho feu ho apliqueu a Camp Morral? Nosaltres sí, tenim cobertes vegetals espontànies, que tenen entre espontànies i sembrades això espontànies... ho trobarem en algun capítol, veritat? sí això vas explicar, <coughs> sí. coberta vegetal eh, que ara mateix no sé quin número de capítols no ho sé, és. però sí, si vaig vaig, vaig parlar-ne perquè sí. Sí. Sí. sí, sí, em sona molt mm. uh, uh, perquè us uh. una cosa superinteressant és que al final si tu no tens una, una bona estructura al terra, Clar. no podràs fer un bon producte no, no, està claríssim no, no, no per mi és, és primordial llavors també parlen de, de preparats i tractaments així més naturals eh? cua de cavall, algues es tracta d'algues bueno que pots jugar amb això clar, també, clar, a moltes, part del cobre tibuts. i sofre que tu tiraries amb un, amb un ecològic i vosaltres al camp Morral feu servir també productes mèdic, eh, mèdics <ríe> <ríe> no, o sigui, productes químics ah, no, perquè o són sigui, químics de síntesi químics naturals Sí, saps? O sigui, al final el dir, colga... No? <ríe> no, o sigui, hi ha els convencionals, l'agricultura convencional que fa servir químics, productes químics de síntesi a un laboratori, o sigui, agafen... Um, jo què sé, m'ho invento. Um, aquest element, amb aquest element, amb aquest element, ho adjunto i faig aquest producte. Vale. vale? I l'ecologia es basa en el cobre i el sofre, que això són ón ah, uh, S minerals, minerals naturals, naturals. direct vale. hm. no, no fan com fusions no. i experiments no. estranys. Eh? No. O sigui que el coure és un metall pesant. llavors si tu buss molt de coure, al final tens el teu sol ple de metalls pesants. Però tampoc és que és bo. Això no marxa mai. No, això no marxa mai. En uh, tampoc és bo exacte. Clar, clar. Llavors clar, amb consciència, o sigui clar ho pots ser ecològic, però cada 15 dies fa un tractament de coure. Bueno, si no plou no cal, perquè el coure és per combatre amb fong i el fong creix amb temperatura i humitat si no plou i l'ambient està sec, mm -hmm. no cal que hi tires coure clar. saps? Clar, clar, ja Llavors, bueno, és una mica i pot ser molt ecològic i tenir tot el certificat que vulguis però clar, o sigui, fes un amb consciència saps? Uh -huh. llavors bueno, va com més enllà de com a focalitzar sí, sí. Pues ja, ja entraràs més en detall amb tot aquest tema perquè és molt, molt interessant que ens expliquis també això, aquests tipus de, de productes que hi ha, no? Els, els químics que fan fusions els naturals i els que no fan servir res, etc etc. jo també estaria molt bé Ui, és que hi ha, hi ha moltes, molts pues basants ens portes un capítol molt bé, Mariona i tu? Um, cuentam Bueno, aquesta setmana, Déu-n'hi-do aquesta setmana, eh, no sé ni per on començar, a veure, aquesta setmana passada... Uh, quin horari! Més ple! Et, ah, sí, clar, noia, què et pensaves, tu? Mare de Déu! Aquesta setmana passada, que l'anterior, què vam fer? Mira, doncs la setmana passada res, però ja vam acabar les històries de l'avi Josep, que vem anar a Pamplona, que va ser, no sé si ho vaig dir ja, vam anar a Pamplona i a Capellades, i va ser les últimes, i ara ja com que <ríe> tenim caps de setmana lliures, saps? I és com Ostres, meravellós. I, I no és en plan, i ara què faig? Eh, no et bueno, passa no, això a no? no, ara què faig? És com, bueno, anem a veure teatre, anem a veure no sé què, anem a fer allò, anem a fer... Allò, bueno, sí, sí, però, però... Després de, tenir, de no tenir caps clar, de setmana... Clar, quan uau. no tens caps de setmana, que estàs no. molt actiu, de cop tens un cap de setmana i dius «Ei, vida normal!» Un dissabte hi ha gent pel carrer... Saps? No, no, és així. Um, sí que ahir vam anar a Madrid um, amb aquell show de Music Has No Limits, que em mm. pinten molt. Eh? Vam Ai, estar sí. a IFEMA. IFEMA és com la fira com si fos la Fira de Barcelona, però vale. de Madrid vale. i allà hi havia una convenció que feien un esdeveniment de l'empresa Sanitas i, ah. i era molt espectacular i nosaltres érem un dels espectacles que hi havia, de fet era l'espectacle musical que hi havia, i on era el pianista bueno, i, i res, doncs vam estar moltes hores perquè els esdeveniments així Uf. corporatius Has, has de passar-hi moltes hores per tocar pues res cinc, cinc temes yeah. uh, un, darrere de, hi ha parlamentaris llavors toques un tema parlamentari no sé què, activitat, tema, tal, tal. Yeah. i bueno, la, la diferència del, de habitual va ser que em, em van dir allà mateix, al mateix concert en bueno, mateixes proves de som van dir ei, pianista tu, ven, ven per aquí podemos tocar un poco el himno de la alegría Ah, sí, porque la haré cantar el... Això, el presentador. Ah, sí. Haré cantar el público tal y tú vienes y m'acompanyes. Jo, madre mía. I dic, bueno, va, sí, provem. Podemos ensayar o, o, o pasarlo un poco. Sí, sí, claro, vamos. I això va ser... Van, un... van improvisar una mica això, no? I bueno, va ser el més diferent. i Pianista. I va, ser, va ser divertit. Maestro, maestro, maestro. I van fer una mica el conya i el show Bueno, ja sap. I vam fer cantar l'himno a tot el públic. Home. I acompanyava. Va ser divertit, home. Un auditorio bastant gran, eh? o sigui, mil persones que estava... però era, oh. era de l'empresa aquesta que us, Sanites, contractava? Sí. De Sanites us contractava? Sanites, contractava és dir, els esdeveniments corporatius funcionen que l'empresa vol dir, vull fer un esdeveniment i vull explicar tot això que tinc, no? i llavors necessito fer, vull que vinguin aquests parlamentaris evidentment l'empresa pensa què vol llavors, ah, doncs també vull que hi hagi música en directe, no sé què vale. contracten a una empresa en aquest cas van contractar McGuffin, es diuen, és una empresa d'esdeveniments molt potent i no sé si a nosaltres jo vale. soc la salariada, diguem-ho sigui, bueno, jo vaig, contractar contracta a mi el show Klar. però clar a mi em contracta el show, però el show el contracta el potser guaita, McGuffin, no? McGuffin Sanita es contracta McGuffin i bueno, Klar, saps? Clar, saps? Dir, hi ha molta, molta gent una mà de, de personal pantalles, gegants ha, bueno, aquests esdeveniments són molt molt grossos però és molt guai, és una experiència de regidories de sa, de, de temps, ah. hi tres noies allà estupendes, allà, o amunt pum, pum, pum, pum, la marca portava la, la producció del, del, mm -hmm. del, del show, només del, vale. de la música, diguem així. Tot molt guai, molt guai, molt, una coordinació molt... Bé, bueno, hi ha moltes coses, eh? Ja. Bé, bueno, la Mar, la veus que se amb tot perquè ja. no ha arribat una informació a no sé com, llavors hem de córrer... Uà, és que clar, hi ha tantes persones que... Sí. que... Un dia farem un capítol de, dels rols no? de les persones que es necessiten en un esdeveniment o producció d'aquestes característiques. No? M'ho apunto? Sí, perquè tu, tu ara m'ho preguntes i et dic que... No en tinc ni idea, clar, eh? clar, clar, que no, no, no perquè en de, de fet, no en som conscients de la quantitat de gent. Exacte, d'aquí al darrere. Pensa que al costat de l'escenari, o sigui, banda per banda de l'escenari hi havia la sala de, de control de monitoratge que, a més a més, estava emitint per streaming i hi havia... Com, com si anessis a TV3 sí. i veguessis el de realització doncs hi havia sí. el cap de realització amb no sé quants tècnics mirant no sé quantes pantalles i dient, d'entro vídeo, no sé què, punxa aquí, punxa allà ara Uau. el presentador va per aquí de deixar, ara té que ser... a part d'això hi havia els regidors de sala per si entraven o sortien persones de l'escenari i a l'altra banda hi havia el del so de monitors del so del grup i a dalt de tot hi, hi havia el meva. de so, el de vídeo, el de llums. Bé, bueno, és que, clar, Uf. hi ha molta gent, no? I, i els artistes, que presentadors, clar, parlamentaris, artistes, catering. Eh, perquè, clar, de estar allà, doncs, potser vam estar, jo què sé, 8 hores sense exagerar. Doncs també hi ha dinar, hi ha clar, clar. una mica de, de brana. berenar, hi ha això també és begudes... Personal personals personal, sí, sí. tot. tot. Ah, I una altra empresa que porta el cadre. Uf, de, de, de. mare meu, quin xou. Un xou, un xou. Doncs pues bueno, ja en parlarem un altre dia. Jo avui us volia portar les sis necessitats tècniques mínimes d'un espai o sala uh -huh. per acollir i programar un espectacle de teatre musical. N'he vale? vale. um, dit sis, em podria dir moltes, de mínimes, però bueno, com que he que eren mínimes, doncs, doncs també ho a, a poques, per dir-ho així. Vale? Vale. I, I per mi són les essencials perquè molts es tu vols com a programador o organitzador d'un espectacle o d'un festival o del que sigui ah, va, fem això, montem això, no, liem-nos la manta cap i montem un xou sí. o, o un cap de setmana d'espectacles o el que sigui. Mm. Vale? Però si tu tens un espai, necessites que hi hagi unes condicions mínimes Clar. per acollir un espectacle de teatre musical. Vale? evidentment que qualsevol també podríem dir un espectacle de text però clar uh, hi han coses, per exemple un equip de so que clar, ja, diferent, volem, no, sí, llavors, ja ho veuríem però bueno, si tens això pots cobrir-ho tot clar. per dir, algo, clar, per clar, dir clar. Algo, vale? vingui qui vingui no? I, no, i estem parlant de mínimes per tant, si vols portar un gran espectacle no et servirà clar mínim és una sala, doncs això, qualsevol municipi té una sala, no?, de 300 eh, localitats, 200, 150, igual, doncs aquestes sales estem parlant, d'acord? ¿vale? I ja anticipo que no sóc eh, arquitecte d'espais ni dissenyador de teatres, però sóc un artista que va pels mons portant els seus espectacles i intentar conviure, intentar eh, adaptar els espectacles als espais, perquè no sempre són iguals i llavors però, ens, ens hem d'adaptar. Bé, doncs número 1, mmm, cametes. Sí? les cametes perquè què es van crear les cametes? per focalitzar fixa't que quan tu tens un espai i poses sí. talons poses les cametes sí. i les cametes de dalga, no sé com es diuen és que ara tinc ni idea a Madrid t'ho vaig preguntar escuta tu regidor, regidora ¿sabes? li vaig dir Com se llama mm, este, lo, esto com, qué, qué es? li vaig dir ¿esto cómo se llama? i diu patas o sí, sigui, les cametes són pates. I, digo, I les bambalines què són? Les bambalines són que, um, el, el telon que tapa els focos. Ah, Llavors, uah. en català no ho sé, en català són cametes als laterals... Oh, ah, clar, pates, no, cametes, clar, sí, clar. Però no sé com Fira es la diuen la ciutat, tot, eh? les cametes de dalt. Vale, de la que idea. tapa els focos no sé com es diuen. Bé, bueno, doncs, pues, totes aquestes teles, aquests no telons... Taló, no es teló, no? és pues que no sé, potser el de tinc, darrere. Tenir, Ai, no, no te el de davant, el de darrere, el de fons, etc etcètera, etcètera. Doncs tot això, totes aquestes mantes, serveix per <ríe> focalitzar l'atenció. Perquè si no tens cametes o bambalines, està, estàs a un espai despullat i pots veure tot el ja. que passa al voltant, encara que sigui una barana, encara que sigui una paret, encara ja, ja, que paret sigui... Ja, distreus, oi? Distreu. Clar. Llavors, i a, a part de que pot ser qualsevol tipus de paret o fons que distreu... A més a més, per allà passen els actors, també distreu, surten. Pot passar un regidor, pot passar un tècnic, pot passar l'organitzador. Clar, clar, que o sigui, al final no és l'espectacle, no això. No és l'espectacle. Llavors, està, es, es, està pensat però, per centralitzar la mirada cap allà, cap a un punt. A més a més, si tens un espai amb bambolines, cortines, taló, també t'ajuda a la sonorització, al tractament acústic, ah. perquè el material de, cortina, de cortinatge, de, de, de tela, lo que fa és absorbir. I llavors hi ha menys reverberació. Um, llavors, eco, exacte, vols dir? Vale. A dintre de l'espai, que sempre guanya. Uh, tot això són beneficis, però sobretot per captivar el públic, perquè el, el públic, com, si tu vols organitzar un espectacle, um, t'interessa que el públic estigui bé, estigui, surti content i entengui, però si no fiques unes unes cortines, un, uns talons clar, unes clar, banderines, desfiles. cametes es, eh, això passa molt per exemple a l'aire lliure, a les festes majors uh. que, que fiquen va, un escenari aquí, però no tenen en compte... Clar, és una tarima, no? Fiquen una tarima Clar. i no tenen en compte l'entrada, sortida Clar. de personatges que hi ha ja... fiques les cadires o les butaques o el que sigui i, i llavors no, no tenen en compte la focalització d'aquest espai, no? Més enllà que, que fiquis focus, evidentment, sis de nit i tal, ja és una focalització dels focus, però sempre hi ha llum que es taca sí. si és un cortina Clar. negre, pum, ja està i ara veus negre, ja està, no veus res més Clar Bé, número dos, equip de so. Que dèiem, no sempre tots els espais heu de tenir un equip de so per, per amplificar, per si voleu fer música s'ha doncs d'amplificar, s'ha d'escoltar bé. L'equip de so ha de ser... Hi ha moltes marques, hi ha molts estils, hi ha molts models, però ehm, s'ha de tenir... Heu de, de comptar amb un especialista que us digui quin tipus d'equip de so per quin espai Clar. i si és en un moment puntual, a l'aire lliure, i heu de llogar, doncs dir, mira, serà en aquest espai... Per tantes persones, 500, 1.000, 3.000, llavors ells us uh, recomanaran doncs, per tantes persones aquest equip de so. Evidentment, a l'hora de muntatge i tot, doncs ja necessiteu algun expert que us ho munti, clar, que us clar. ho fiqui. No? Uh, però si és per un espai fix, doncs, evidentment, contractar amb una empresa de so, de sonorització, que, que us digui, vale, posen aquest espai, aquest equip i tal. Llavors, jo recomano sempre um, l'APEA, que són els, els, els altaveus que estan els genèrics, diguem, els, que, els, el de fora. Que, els de fora, els que van cap al públic, vale? i també hi han els subbúfers, que són els, els eh? altaveus el... greus, que són els que reprodueixen les freqüències greus. I per què són importants? Perquè un espectacle eh, t'arriba amb tots els sentits, t'arriba per la vista, t'arriba per l'oïda, i també t'arriba per les sensacions i vibracions. I aquests altaveus el que fan és fer vibrar, és a dir deixen anar freqüències greus i les freqüències ah, lloc, greus que passen per, per tota l'estructura de l'edifici i, i et vibra la caixa toràcica, i a mi personalment això m'agrada molt, és com la pressió sonora que necessito per emocionar-me perquè m'arribi més el missatge Subwoofers, hi ha front fields, que són front de davant, i fields de camp, que cobreixen la part de davant. Quan trobem un espai on la platea és molt ampla, on la boca d'escenari és ampla i tenim la PEA, que aquests altaveus que dèiem, uh, en un costat i a un altre, la part central del sí? públic es perd matisos, perquè la col·locació ah. arriba a un punt de, uh, de mig de la sala, de la platea, però els de davant, no tenen un, un, un reforç, evidentment senten les veus en directe, però es posen uns frontfills, que són uns petits altaveus just a la boca de l'escenari, mirant cap al públic, uh -huh. per reforçar les freqüències que es perden dels laterals. Però això només en els que són amples? Bé, bueno, com més altaveus tinguis, millor. Sempre vale. la sonorització serà millor. Però com més ample sigui l'escenari... Mm, clar, els altaveus aniran cada vegada més clar, a les clar. puntes i perdràs informació al mig, clar. llavors com més ample més reforç necessites els frontfills, llavors tenim el monitoratge ah, bueno, evidentment si la teva sala té un segon pis o té moltes oh. files, necessites a cobrir tot el segon clar. pis cobrir totes les files com pot... ho fas com per les altres files? per Però les no files, és molt llarga clar, doncs s'han de ficar eh, duplicats, diguem-ho o sigui pees duplicades, Però a mitja paret a mitja parets. Vale. Si tens, fixa't, si vas al teatre Poliorama, per exemple, mm -hmm. quan la, la, la platea, la part de, del pis de baix, sí. quan arriba a la part d'on hi ha el balcó, sí. del pis de dalt, just al balcó a sota hi han peas, hi ha frontfills per les files de darrere del tot de la platea. M'he explicat ah, vale. bé. Evidentment, en aquests teatres hi han ha per tot arreu per vale. cobrir un bon so, però eh, tenen la PEA general, sí. per la platea general i uh -huh. per tot, eh? aquesta és la grossa i tal, però per reforçar després, a partir, o sigui, al pis de dalt, sí. on hi ha el balcó, doncs, al dalt tenen els seus i a baix, vale. enganxats al propi balcó, vale. tenen els la gent de darrere del tot. Ja m'hi fixaré. Fixa't-hi. Doncs, si no tens balcó, doncs pots ficar-ho a les parets, simplement, a les parets. A les i, parets. I, i, sí, sí, com, com a side, side field, diguem-ho així, vale? per cobrir la part... Llavors, uh, això diguem que són els altaveus de platea, però llavors hi han els altaveus de dintre de l'escenari, que són els, monitor els monitors, monitoratge vale. pels actors. Els actors necessiten escoltar-se, perquè si no hi ha monitors, si no tenim en compte els monitors, no s'escoltaran i estaran incòmodes. Els si diuen, anem a fer un joc, no a fer el joc de les cadires. Com? És una broma. No entenc. No de monitors, monitors. Hòstia... Aquesta també t'esplai. Avui estic molt viva. Aquesta, sí, avui estàs ben desperda. Eh? He vingut corrent i, clar, t'ha pujat l'escalcat. És boníssima. No, doncs els altres de a dintre l'escenari són per escoltar-se un mateix. Llavors, quan, quan l'artista no troba un monitor, ja patim, perquè no ens sentim bé, perquè sentim el rebot, és un desastre. Perquè per es necessiten els monitors a ja dins? Per escoltar-se. Si tu amplifiques un so, si jo em poso un micro i canto, se sentirà la meva veu pel micro a la platea, però jo a dintre no, perquè està enfocat cap a la, cap a la platea, però cap al públic. Però tu sentiràs. Em sentiré però reparparat em sentiré difuminat, em sentiré um, um, amb el rebot, per, com difuminat, això, sí. Llavors necessito un em poso in que són aquells auriculars per escoltar-me bé. Aquells tan xulos. O em poso, perquè els actors no no es posen in normalment, o es poses monitors. Hi ha, dos, hi ha bastants tipus de monitors, sobretot side fields, que són els que cobreixen side, els costats de side uh -huh. field, el camp, igual que Frontfield field, O també monitors de pan. Quan és un concert és típic posar els monitors a l'escenari, que es vegin els cables, no passa res, ja va amb l'estètica. Sí. Però quan és un espectacle de teatre, s'ha d'amagar, perquè tot el que so surt a l'escenari Conta Clar. significa alguna cosa, per tant s'han d'amagar estratègicament darrere d'un decorat eh, això que dèiem, no? entre cametes etc etc etc i ja estarà, aquests són el mínim de, de que no, no necessàriament us de gastar molts diners per un equip de so però sí adequat perquè llavors pots acollir coses de tot tipus Clar. i la taula de so doncs, també ha de tenir doncs, el suficient mínim, 32 bueno, a veure, 16, 32 canals 16 jo trobo curtet, però 30, 32 per una sala que pugui Clar. Clar, si vols fegar una bateria de seguida són Caixa, bombo, grea, charles, ja de 6 ja, micros ja. Clara, ah, si llavors clar. tens una veu, una guitarra i quatre actors, no sé què, pues llavors 32 canals per anar agús. Sí? Clar, clar. Vale, el número 3 seria l'Espai escènic que direu, hòstia, això sembla obvi, si no tinc un espai escènic no puc fer res, sí, bueno, però a vegades s'actua en una plaça, no? Ah, anem a la plaça del poble. Ah, vale. yeah, yeah, yeah. Has de tenir en compte com és aquest espai escènic. Uh, és de ciment? És massís? És de fusta? Fusta massís o fusta buida? Perquè, clar, a vegades anem a teatres on és el pastorets, clar. on surt el satanàs, què passa si és de fusta? Que has de tenir en compte que els actors, quan caminin, s'escoldarà. el cloc, cloc, cloc, cloc. Eh, què passa si el terra el tens pintat de color negre brillant doncs que els focus rebutaran wow. sobretot negre mate wow. negre mate hi ha escenaris que, que, que són de fusta i a mi m'agrada molt de fusta. De fet, tenim un espectacle que es diu Les històries de l'Avi Josep, que són ple de... La escenografia són cadires de fusta i de color mostassa, de tardor, i llavors, quan el terra és de parquet, terra de fusta, és meravellós, perquè Ai, agafa tot una tonalitat molt, molt, molt maca. Però sempre recomano doncs, que els terres siguin negres i, sobretot, mate. Negre mate perquè no brilli el... Clar. Això, els tècnics responsables ja ho han de saber, però a vegades, ah. si, si tu, si creus, hòstia, que no podem contractar una empresa externa que ens vingui a fer un teatre i tal... Doncs, bueno, aquí tens una tip, una, una solució de dir, com podem pintar el terra? Negre, Negre mate. Mate, sobretot. <ríe> vale. Si fes el parquet, serà molt xulo. Però bueno, també una de les característiques de l'espai sènic és que es pugui foradar. Si tu a la teva sala pots deixar foradar, ex... podran fer millor el muntatge tècnic aquestes moltes coses van collades de terra, oi? Exacte, van collades, i, i, i no estem parlant de forats molt grans, no estem parlant de fer obres, evidentment, però, per exemple, si vas al Cursal de Manresa, se't permet foradar, foradar al terra, perquè és un foradet petit, o sigui, estem collant, no? no passa res. Sí. I allò, després, doncs, bueno, es, es pot tapar, vull dir, anys rere any, amb el manteniment, està amb els forats, i ja està, i eh? pots tornar a foradar. Sí quatre eh, seients còmodes. Si oh, us plau, no pretenguis organitzar un festival un cap de setmana un, un esdeveniment o que sigui i tenir la gent hora i mitja, 2 hores, és igual, o que sigui amb cadires incòmodes de fusta, Ai, no. cups. Oh, quim mal, cups. Oh. Però qui collons fot cups? cups. Els seients és que em se'm trenca l'esquena, i és jo no no puf, jo quan vaig anar al Barcelona Musical Immersive. Jo que sé, a veure aquella cosa, com es diu? Què ja vas no? anar a veure? Anar allò del 3D. Bueno, 3D no. L'ideal. l'ideal sí. Barcelona Digital no sé què. Sí Que vam fer Spring Awake... No, Next to Normal, amb, amb anglès. Una esprojecció... No, producció meravellosa. Però, tio, dos errors garrafals. Però dos errors però garrafals. Que dius, tio, amb la pasta que us heu gastat... Bueno, no sé, no sé. Seients... Incomodíssims, oh. era una hora i vint, una hora i mitja, cups. cups eh? Dius, la meva àvia no hi pot anar. No. Sí, la meva àvia no, no hi pot anar. Això per començar. Cups, incomodíssims. Vale, perquè, vale, doncs, fiquen, fiquen quatre... Bueno, no ho sé, és que no, jo no ho faria, jo cap, jo no ficaria cap. Ja sé que, que jugaven amb els cups i s'il·luminaven, yeah. però, però que ells ja no hi seien ningú, per tant, els pots ficar igual. Bueno, definitiva. Els ficàvem com reservat, no? Ah, va. Era tot igual i llavors yeah. 3 o 4 cups reservats que s'il·luminaven passaven, els treien i s'il·luminaven pujaven els actors, bueno, aquell joc yeah. però jo vaig estar clar, entre que entres, t'esperes ja 10 minuts que que entres i comença o 20 per si entres d'hora llavors l'hora i 20 més clar. estem parlant d'una hora 40 en un puto cup Uf. saps? quin mal d'esquena. Clar, que no pots arrepenjar. No pots arrepenjar. Me... Bueno, oh. si ets jove... Mira. Llavors tampoc estàs atent al que estàs veient. I no, no, exacte, no, no. i és el, en... exacte, és el que t'anava a dir. Seguins còmodes, perquè si pretens que la gent segui uh, malament, o, o sigui, o que sigui incòmode, cadira de fusta, a terra, coixins... L'altra cosa, fira, fira de tàrrega, tio, o sigui... Vale, perquè ja és molt bohem i tot. Fira de tàrrega, has de seure a terra, en segons quines coses. Ja. Yeah. Coix... <laughs> bueno, és que és molt... Bueno, <laughs> Bé, bueno, clar, és, és alternatiu. Vale, molt bé, pues ja és tot alternatiu. <ríe> bé, bueno, pues, pugem a un arbre i fem, <ríe> i fem <ríe> espectacles amb els arbres. Vull dir que endavant, eh? Però a mi no m'agrada... O sigui, tens una sala convencional, doncs has d'anir molt en compte els seients. A no es té en compte això. Però perquè... Ah, ho farem aquí i fiquem aquestes cadires. Ja. Yeah. Bueno, ojo, saps? Ojo. Llavors, tenir un en compte. Ah, i el que et deia de l'ideal. Dos, fa... dos fallos per mi, Garrafals, del Next to Normal. Seients uh -huh. i que la música en no, no, no. clar era un espai no preparat. Lo que deem yeah. de l'equip de son no està preparat. rebotava per tot arreu. feien males orelles. Solució, cascos. Clar. I que havien com a molt allà hi que havien jo que sé. 300 persones amb mm. la inversió que has fet'has i a més segudes al mateix lloc que no es movien. Yeah. Pots ficar uns cascos a cada seient si vols. Clar. I així' fer el cablejat, o, o, o, si no, amb, amb radiofreqüència Helen Adventures, saps? I fiques els... I, i t'ho juro que hagués guanyat molt, molt més perquè pots inclús pujar de baixarte el volum Bueno, és meravellós, o sigui, Pla, hagués sonat tot, tu, tot el teu gust jo m'anava tapant les orelles del, del volum Ostres sí. Bueno, eh, jo ho dic perquè és la sensació que vaig tenir La resta, brutal, espectacular No hi havia música en directe, però bueno Uh, número 5: camerinos. Home, per impensable. favor. O sigui, és, és, és impensable no tenir uns camerinos o un espai on poder de, que els artistes puguin descansar, puguin seure, puguin canviar-se, puguin preparar anar no? preparar-se, emmirallar-se, rentar-se els dents, el que faci falta. Perquè moltes vegades és el que dèiem, eh? un espai aquí i on ens canviem. Ah, hòstia, no sé. Però com no has pensat on ha de canviar yeah, l'artista? Yeah, yeah. no? vale, doncs tenir-ho molt en compte. Far, eh? I també accés directe a l'escenari. Si tens sí. un espai, has de sí. pensar on ficaràs un camarino perquè tingui accés directe a l'escenari, perquè és el que dèiem, no? el, el, el de festa major. Sí. Fiquem l'escenari aquí al mig de la plaça... El pati de l'escola. I llavors, en canvi, bueno, sí, pues, t'has d'anar a canviar l'ajuntament i el lavabo has d'anar no sé on, Uf. i bueno, aquelles coses, no? Doncs teniu molt en compte, al mínim en un espai per acollir un espectacle, uns eh, camerinos adequats. Llavors, què ha dhaver un camarino Mirall, llum cadires, si pot ser un sofà per descansar, perquè pensa que venim a les... Coses que no es tenen en compte. Venim a les 8 de muntar clar. i actuem a les 8 del vespre. Són clar, dues hores. hores. Que, escolta, si tinc un sofà, doncs millor. No, clar. Sí? Joli. I la sisena, ja em direu, això és, és, és evident, no, Mateu? Com ens estàs demanant que això sigui un mínim perquè ja se sobreentén. Potència Potència elèctrica. Doncs pues no hem anat a llocs que la que enxufa és dimmer, puf! I dius, va, vale, aquí només podem fer, enxufar un microones. Ja, això és fort, eh? Ah, no és una corrent habitual. Els focus consumeixen molt, etc etcètera, etcètera. Llavors, tení, evidentment, eh, que aquí, a tots els municipis que hi ha un, un teatre tothom sap que la corrent és diferent i que consumeixen sí. més els focus, etc etc. Etcètera, etcètera. Però a mi m'ha passat anar volien organitzar un festival en un pavelló exterior d'un poble i eh, arriba el moment de connectar el CETAC, que és l'andoll de més potència, jo què sé. Bueno, doncs sí. bueno, pues no hi havia manera. No, pues eh? Van haver d'anar a buscar una llarga, ui, de CETAC, fotre de no sé quants metros de l'Ajuntament, perquè... Bueno. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. coses que, que... Llavors, evidentment... No, potser és perquè és molt evident que llavors no estem en compte, saps? No, però ja ens Clar, em tenia, ja està. No, I és que passa que a vegades volem fer espectacles en espais poc convencionals, que queda molt bé no? la frase espectacles yeah. en espais poc convencionals. Compra la teva entrada i gaudeix de l'entorn natural, de no sé què. Vale, ok. okay. <ríe> Però ai, hauràs de seure a terra, potser salten els ploms, els artistes s'han canviat darrere un arbre i potser te'ls has trobat a la cua del lavabo, eh? <ríe> Potser no sents res. Ah, eh? no sents res perquè va anar a pelo. <ríe> Veus? Tots aquests punts que vaig clar, dir clar. és que està molt bé per part dels organitzadors fer un espai. Oh, sí, això és modern, això és guai, clar. això vindrà gent, vendrem i no sé què. I després l'experiència és un truc. O al sigui, el fons, els teatres s han fet per alguna cosa. Clar, perquè l'experiència ha de ser tridimensional. És el que et deia jo. Visual, auditiva, sensorial, de tot. I per, i per tenir tot això s'ha pues de focalitzar amb cametes, s'ha de tenir la potència necessària. Clar. el so ha de ser adequat, he d'estar còmode, he d'estar 100% pendent de l'escenari, els artistes han d'estar al 100%, han de poder saber canviat amb camerinos, poder accedir ràpid a l'espai, descansar ha, estar les còmode, hores si suficients. No. I això és les, les sis necessitats mínimes tècniques que sí, necessiteu. En, en podríem dir unes quantes. En, de... en més, de... No, bueno, no de, de llocs on hem anat... Ah, bueno, que, que no, no presenten que no les necessitats mínimes. No? Vull dir, que és, que és fort. Clar, perquè a vegades no, no, no es té en compte i, i, i bueno, quan qui es dedica a això ho sap, però qui no es dedica a això i vol organitzar coses que ho trobo molt lícit i que ho trobo molt bé perquè, escolta, s'han de fer coses, s'ha de fer activitats, s'ha de fer cultura, s'ha de fer... Eh, dinamitzem amb les places, dinamitzem els espais. Sí, sí a tot. Sí a tot. Però pensem-ho. No, bueno, és com allò que dèiem. No comencem trucant com als artistes. Sí, no, no, no comencem dient... Va, eh, Mariona, anem a fer un festival de demà, sí? sí? Va. Truquem a la Mar. Mar, vols venir a actuar? Lo primer que ens dirà la Mar serà em passes la fitxa tècnica de l'espai i jo diré, hòstia, què és això? Saps? Clar. Llavors, si volem organitzar alguna cosa, hem de tenir en compte coses que aquí us en dono unes quantes de tips eh, de tenir en compte pues, aquesta fitxa tècnica, quines condicions... Llavors, per evitar-vos mals de caps i problemes a última hora de, de que sempre passen, no? Oh, vas dir que hi havia... Oh, oh, no sé dir. Sí, sí, sí. I no. Eh, exacte. Ah. Bueno, doncs aquestes són les sis necessitats mínimes, que et semblen. Molt bé, molt interessant. Doncs això ja us passaré un link o, i un vídeo en estic jo aquí molt simpàtic explicant-ho també al youtuber i e, e res, espero que us hagi interessat. O sigui de youtuber mmm, triomfaries, Mateu. Jo, hosti, jo faig vídeos de YouTube. Els penges al YouTube? Sí, tots. Aquests ah. els penjo al YouTube. Triomfaries. Bueno, no és tan fàcil, eh? Però tu tens ganxo, Mateu. Sí, d'acord, però... però no és fàcil. Pensa que a, a, a YouTube, o sigui, a, a, principi, a principi, els que van triomfar potser sí que deia hòstia, aquest... I de seguida els van anar seguint com tot, les xarxes, les noves xarxes... Sí a ajudar al TikTok, no? Bé, ara han sortit un altre, com es diu? El birriel. Birriel again, madres, Jo ara m'he fet TikTok i ara van pel birriel, <laughs> no, no, sempre vaig com una sota, ostia. Total, que ara jo i si Tu no ten rebre, valls, tu amb unes cabres i ja fas. Veus, que. Clara. Ah, oh. al Pirineu Va ném, fe formatges. Jo faré classes d'esquí Ah, vale, mira, goita no, em, trec, em queda molt poc, eh, per ser monitor Sí o no? Sí, jo molts cursos de snowboard És que tu ho fas molt bé, això, de snow I el que passa que, clar, el pianista O sigui, si em dedico 100% a fer snowboard no, clar. Eh, Bueno, no sé si deixar piano del tot però, però, clar, em puc fer mal, sí, i, mal I llavors no tocar, eh Llavors ja, ojo, les dues coses pot ser perillós Clar, clar, jo goita, jo no Tu? Vull dir, que si em faig mal si Puc fer una tot et pilles bastant de l'esquena eh? has d'anar amb cuidat si sí, sí, ah, sí. carregues sacs, ara mous aquí, mous allà no sé què sí. bueno. has d'anar amb cuidat-ho, que ara ets jove i encara ho aguantes però fas Veuràs. patir, fas patir. Hi, ha, hi ha qui patim i hi ha qui patam ara, ara, home, al final del programa me'n diu una Ah, Què passa? Que no te n'he fet de bromes. De, de paraules. Paraules, mòstia. És que aquest el, aquest el vaig aprendre ahir. Que patim, les... que patam. N'hi ha cap a Tum. Escolta, sí, a No m'hi busquis a mi, a la patum, eh? <ríe> Ai, tu volies anar. No sí, hi anar. no hi vam anar. No, no? Pues, clar, ja diràs tu, quan vulguis fer plans, i ja ens trucaràs. Escolta. Escolta'm, no, la Tum de... no es fa cada dia. El juny. Ah. No. Ja, o ho sia malajà al juny, al juny ja cada ja any, home, però. A ja més endes. A ja més endes. Patim, patampatu. No trepigjava patufé, no era sig. Patufé no sí, ja patufé. No, eh? Mariana, pues reemple per tu, ara pengem ja el, aquest programa ja directe, puf, puf i ens veiem la, la setmana no? I tant. Moltes ganes de tornar a veure, escolta. Que vaig molt bé. A pa. Adeu. Adéu. Adeu.